Завалений папірусами із зображенням берегів, міст, річок, портів і і здивили на знайоми назвами. Хлоп... Хлопці з збентежено рушили уперед, розглядаючи атласти, намальовані уягою відчайдушних мандрівників Сходу, відбилені досечки, на яких були позначені пункти подорожей. Рік із Джейсоном побачили план Вавилона давнього міста, жителі якого розмовляли з мовами світу, і мапу Ура, найдавнішого міста на землі. На одній стіні висіла мапа чорних стін проклятого міста, побудованого загадковими людьми з рогом посеред лоба. На іншій – мапа небесного міста, дістатися якого можна було тільки з коли доще Замерзав на льоту і отворював крихкі міст від найвищих гіл до хмар. Ніл, могутній та нескінченний займав більшу частину мап річок. Назви деяких були написані демотичним письмом, алфавітами фінікійців або вишуканими золотими іерогліфами та іншими невідомими хлопцями ловами. Окрім ієрогліфів, давні єліптями використовували демотичне та ієротичне письмо. Ієрогліфи найдавніша система письма Єліптум, але після появи двох інших всі три системи використовувалися паралельно. У цій краниці зближалися і об'єднувалися світи, зазвичай безкінечно далекі один від одного. Чойна впала вхідна завіса, усі звуки ринку розчинилися в уявних голосах маб. Хлопці добре їх чули, захоплені особливою чарівністю загадкових місць і нас, нескінченими розповідями та історіями, які приховували давні папіруси. Жоден з коридорів дому життя не мав такої могутньої таємничої сили. Джейсон легенько торкнувся жорсткої поверхні мапи, на якій було зображено сотні приміщень паласу, з'єднаних між собою коридорами та сходами, а рік захопився намальованою на дерев'яній дошці картою морських шляхів і портів. Хлопців, які так глибоко занурились у власні мрії, повернув до реальності вучний, хриплий голос Е! Ви сюди прийшли, аби відтріщатися та масити? Чи збираєтеся щось купити? Джейсон різко обернувся, і тільки зараз помітив поряд зі входом, та з помутнілими назівницями та рідким волоссям, що сидів на своєрідному троні, заваленому подушками. Ноги старого були занурені в таз із гарячою водою, від якої підіглася пара. А поряд стояла статуя крокодила, прид'язана чомусь до трону товстим мотузком. «Доброго дня, пане!» – пробанькотів Джейсон, роблячи крок у напрямку незнайомця. Та щойно він спробував підійти з цим ближче, як статуя крокодила повільно розплющила очі. Здоровенні чорні зіниці, перерізані чорними причорними вертикальними райду з мілооболодками. Джейсон так і закляк на місці, а рік за його спиною впичевив із себе тремтячим голосом То воно що живе? Старий хрипко зреготав. А ха ха. промовив він, поклавши написок крокодила здоровенну руку таку товсту, що кавучки на пальцях потонули в жару. Клопоць зідався, чи ти живий Талосе. Щоб довести безглуздість до питання, Талос роззявив пащу, у якій хижо блиснуло кілька десятків гострих зубів у три ряди. Джейсон з ріком перелякано відстахнувсь і позакували. Крокодил закрив пащу, гучно класнувши нею, а його хазяїн посовав ногами в тазку. Отже, синки, розказуйте, що роблять двоє чужаземців у моїй крапниці. Побачивши, як ті змітилися, не знаючи, що відповісти, старий ну, да, досить глянути на вас одним оком, щоб зрозуміти, ви іноземці і накайна заблукали, отже, ви потрапили в потрібне місце. Джейсон набрав повітря у груди та наважився відповісти. Насправді, ми. Ну, — Ви помиляєтеся, пані. Ми їдете на чорозжинці і зовсім не загубилися. Ми хлопці з Пута, які шукають щось дуже особливе. — Хіба не так? — підштовхнув він Ріка. — А вже що? Ми шукаємо мапу. — Мапу. ха ха, -ха. старий, сідаючи зручніш на своєму тромен. — Оце мені пощастило. А можна поцікавитися, яку саме мапу ви шукаєте. Ми шукаємо мапу Ківноркова, серйозно відповів Джесн. Заради всіх богів Весхнього і Нижнього Єгипту, вигукнув старий, ляснувши ребром долоні по талосу. То це дійсно щасливий день. Не минулий й півдня, а вже вдруге в мене запитують про ту саму мапу. Мабуть, вона справді дуже важлива, якщо її розшукують і сілки, і дитачки. Рік вирішив незважати на знущальний тон старого і запитав Ви хочете запитати, що вас уже питали е, про цю мапу? Ага, саме так. Старий підняв одну ногу над тазом, оглянув її з відразливою увафлею і знову занурив у воду. Жінка прийшла з одним із моїх хлопців. Ви б її бачили, така собі істерична жвиця, яка відразу розлютила Таоса. Знаєте, занадто нервові особи йому не дуже до вподоби. Хлопці перезернулися, облів'єн Дютон та молодий єгиптянин. І що ви їй сказали? Те, що скажу я вам, у мене немає цієї мапи. «Гадайте, що її взагалі не існує. Якби вона мала цінність, зберіга... зберігалася б десь у колекції, тоді хтось із моїх хлопців мені б уже давно про це повідомив. Принаймні, дробив в екопію. Хоча воно не тепер вагу вкранений оригіналом, чи не так?» Закинув йому Джейсон із невимушеним виглядом. Е-е. Ну і острій жити на язик, ху, сирку, але стережися, той в того строріше, врешті сам і вріжеться. На цих словах старого талос повільно замітля хвостом. І до того ж, яке нагадує слово «крадений», хіба ви не погодитеся зі мною, що залишити гнити деякі мапи в домі життя, рашній бордотрасу. Тим паче, що багато хто залюбки дать за них стільки золота, скільки й сам важить. Дім життя відкритий для всіх, відповів Рік. А от мапи ні. Вони відкриті лише для тих, хто вміє їх читати. У кожної людини є своя мапа. Кожна людина синько повинна знайти свій шлях. Рік з Джейсоном кілька секунд помовчали, не наважуючись повернутися до розмови. Риси обличчя незнайомця були приховані темрявою і губилися в густій погодині з моршок. Чітко віднішся тільки рот, що знов і знов широко роздявлявся від гротескного сміху, який вста... старий перенажовував свої слова. «Та все ж, ми переконані в тому, що ця мапа існує», – промовив нарешті Джейсон. Історична жриця, яка б тут була назадовго до вас, теж мені це казала. А, а. а я їм відповів, що в такому разі нехай сама йде на пошуки, нехай звертається до вказів на Київ, або не спорить у підземних архівах, де зберігають речі, не занесені до каталогів, або ті, в яких вичерпався термін оплати за зберігання. Я вислав з нею мого хлопця, звичайно, на той час, поки історично звиця здатна платити за послуги. Навряд чи ця мака опинилася у пітельних архівах, та й вказівника про неї мало що заявив Джейсон. Я ж сказав їй те саме, в язику, але вона була така роздучена і так бажала заблатити гмир за допомогу в пошуках, що я не втримався... І запропонував їй свою підтримку. А. Ми, напевно, знаємо, що ця мапа захована в колекції. втрутився в розмову рік, Тільки хтось перекладає її в, в інше місце. Джейсон із Ріком позмовницьки і Врешті Джейсон, зітхнувши півнув, і Рік сказав, «До кімнати, якої немає». Старий несподівано припинив сміятися і, здавалося, ось ось підведеться. Він нахилився вперед, і хлопці нарешті змогли побачити його обличчя. Що ти сказав, юначе? Рік повторив, але цього разу його голос ледь помітно тремтів. Он як! промовив старий Гань, важко відкинувшися на спинку трона. Це вже інше. Чому? Висновки ще молоді. Вам ще рано займатися цими пошуками. Розглівано гарпнув старий. Гет звідси, швидко. Пошукайте собі приєднів однолітків. Їдайте камінці по воді. Усе не пограйте, вас трагали. Робіть часа бажайте. Але забудьте про цю мапу. Головне, викиньте з голови кімнату, якої немає. Ми не можемо. Для нас це дуже важливо. Єдине, що, що має бути важливим для вас, це час, крикнув край розмучений стра... старий. У вас є час. Чого не можна марнувати на те, чого немає. Геть, геть, геть звідси, геть. Він застовав ногами в тазу, розливаючи воду, смікнув лиму тусок тауса і той поплазував уперед. Рік не відступив ані на міліметр. Навіть коли таз із глухим стуком перекинувся, Джейсон зарепетував, а крокодил вишкірився усіма трьома рядами в острів собів, родоволосий хлопець не рушив з місця. У цей час він уляво розмірковував, як в нас зарабно рухається ця жива машина, що насувається на нього підлогою краниць. І навіть тоді, коли щелепи тагося класнули за кілька сантиметрів від його носа, Рік навіть бровою не помів. Атака закінчилася так само несподівано, як і розпочалася. Старий різко віддав короткий наказ, і тварина повільно, насторожено, відступила, аж поки знову наопинилася біля них хазяїна. У повітрі залишився сморід зі страшної пащі. Коли після цієї події сплинуло вже багато часу і рік обірковував свою поведінку в ту мить, він навіть сам не міг собі пояснити, що з ним сталося. Можливо, він не міг уявити, що його з'їсті прилучений крокодил, прив'язаний мотузком до стільця старого крадія, а може, настільки перелякався, що несвідомо обрав швидку смерть. Краще хай звірюка проковтне його відразу, аніж довго мучитись. Хай там як, але щойно талус повернувся на своє місце, старий, ульгаючи, наблизився до ріка. На наморщеному обличчі хазяїна крамниці читалося неприховане захоплення і здивування. Заради богів верхнього й нижнього єліпту, Ага. не вигукнув він, похитуючись на хворих ногафик і майже торкаючись рукою незворушного влитча Ріка. Клянусь матері, не Анубіси, хай славиться його ім'я, ні інші боги загробного світу не бачили нічого подібного. Ти хто такий, синку? Герой чи божевільний? Праве око Ріка кліпнуло. Блискуча броня безумства, яка вкривала його до цього, не даючи змоги поворухнутися, потроху спадала. Він нарешті почав усвідомлювати, чому могла справді з ним статися. За спиною хлопця із закупи старих мап, звалених під столом, вигукнув Джейсон. Побачивши, що Рік все ще живий і здоровий, він поважно обтрусився і підійшов. Старий перевів свій захоплений погляд на нього і вигукнув: "Острий язик та хоробре серце. Такого я ще ніколи не бачив. Е!" Молодці, вони мені подобається. Він повернувся і знову сісти на свій трон, підсунувши до себе ногою спорожнілий таз. Джейсон помітив, що віклик ось-ось непритомні і кинувся на допомогу, підставивши швиденько стілець, щоб друг міг сісти, а потім вмостився сам, визводячи очі з прихованого у тіні обличчя старого. Пощо, проказав Джейсон, тепер можемо продовжити нашу розмову? Гострий язик та хоробре серце, Як не міг зас... заспокоїтися старий, огладжуючи голову крокодила, Чи ні в кого не вистачало сміливості протистояти талосові. Схоже на те, що я у вас помилився. Що скажете, якщо я запропоную вам працювати зі мною? Це саме треба зарінити деякого з моїх хлопців. Джейсон вирішив скористатися тією довірою, яку їм далося заслужити в очах володаря крамниці, і він зверхня відповів йому: Нас це не цікавить, старче. Ми прийшли для того, щоб дізнатися, як знайти кімнату, якої немає. А, і, та кімната стала моєю манією в гострий язику. Щоразу, коли чую про неї, ніби знову відчуваю сморі диву. Знову бачу вогонь, сильний, незгласивий, що знищив багаторічний труд, мрії, ідеї, сподівання. Останні слова старий промовляв усе тихіше, аж поки зовсім не замовк. Про, про яку пожежу ви кажете? Про ту, що сталося в колекції кілька років тому. Обличчя на крамниці враз свого хмурніву. «Острий язик уже чув цю історію?» «Можливо, частково», – відповів Джейсон і стислив руку друга, щоб підбадьорити його та не дати з непритомній страху принаймні ще кілька хвилин. «Ах! Ах! Ах! крикнула Олівіа Ньюфтон, коли пролунав тріск зламаного лаваного підвора. Лас ласкаво просила до підземних архівів, усміхнувся молодий єгиптянин. Він зачекав, коли жінка припинить верещати і скине восоніжки. Потім обдарував її однією зі своїх єфітних усмішок, що доводили містний Ньютон до сказу. Облів її закинули мусонішки подалі й почервонілими від пилу очима оглянула місце, в якому опинилася. То було велике підземне приміщення, якась галерея у скелі, п... ледь освітли на каханцями, які хлопець запалював один заводник, просуваючись уперед. Пісок пустелі просочувався крізь стіни та стелю, накопичуючись на складених просто на кам'яній підлозі речах. — І цяка глидота, — коментувала Облівія, намагаючись іти на вшпинках, бо ставати на врудні під лобу всією ступнею, їй було бритко. І як ви тут орієнтуєтеся? — Це питання, — сміхнувся гінак. Кожна відповідь Облівія роздратовано махнула рукою. Знаю, знаю. Також відповідь треба платити. На щастя Облівія знала, як влаштованої світи, а тому е, прихопила скіну кову звичайні запальнички, які продала на ринку Пунта за проблемну е, косу. То побачивши, як вони працюють, е, дав їй цілу купу дебенів, переконаний у тому, що уклав неймовірно вихідну у воду. Тепер місця Ютон могла купити послуги будь-якого продажного пройди світ землі пункт. Обережно вступаючи за провідником, обління ніяк не могла викинути з голови думки про той недогарок свічки, який знайшла у ніші. Хтось випередив її із пошуками мапи, хтось у кого була із собою сучасна свічка «Made in China». Але хто і коли ми прийшли? буркнув юнак, відірвавши її від рознів? Оце наш чоловік, облівія, кепкуючи, повела провою. Чоловік? перепитала вона. Юнак шепнув жіноці на вухо, що не слід критикувати зовнішність цієї людини, оскільки сердеця. Народився і виріс під землею. До того ж, додав він весело, наш чоловічок дуже гарно рідий. Обління, швидше за все, ця істота, що зараз стояла перед нею, ніколи не дивилася в дзеркало. І це на краще, інакше вона побачила своє слабке, незугарне тіло, рушоподібну волову і очі кольору кислого милака. Підземний чоловічок замість привітання ретельно обмінкав жінку, а коли облівія простягнула йому руку, він не потиснув її, лише уважно обдивився, наче то був якийсь цінний мінерал. Облівія намагалася стримувати почуття відразу і переконати себе в тому, що завдяки цій блідій істоті вона зможе знайти щось корисне. Що? Прошепів підземний чоловічок, відпускаючи її руку. «І що з ви шукаєте?» Вони йому пояснили, повторивши кілька разів назву «Ігнур-По». Чоловічок довго стояв в мовчки, похитуючи вологою. Юнак подав облінь її знак, що настав мертв діставати війнця. Пальці чоловічка довгими гнучкими сліями вхопили дебени і швидко сховали їх у кишенях. Цікаво, що не ними робитиме тут, під землею, подумала облібія, але вирішила не розпитувати. Можливо, у байдава щось знайдеться, пробурмотів підземний чоловічок і повів їх, речей, звалених у підземних архівах. Вони проходили повз статуї без волів, старі меблі з облупленою фарбою, кам'яні відсіки з сувоїнного папірусу, джари, з яких долинав писк чудів. «Тільки скажіть мені, що тут немає мишей!» – пробурмотіла облів'я Ньютон, несподівано згадавши про свої босі ноги. «Ще чого!» – відповів її підземний чоловічок, в якого… Напевне, був дуже-дуже гострий дуже слух. Мишей тут повно, чудових миш. Так що ходить за мною, чудові великі миші. Молодий єгиптянин знову весело їй підмавив, але облів'ям вдала б, що не помітили цього. Вона плен... плелася за чоловіками, бідає як смерть, думаючи лише про свою лету. Міс Ньютон згадала про Манфреда, чому вона не взяла його з собою? Манфред чудовий мишолов. Облівія стиснула в кишені незагорок свічки та раптом завмерла на ліс. Нещодавно Манфред їй сказав, що бачив світло на солоні скелі під Віллою Арку, і мапа Кілмаркова зникла з ніші. Невже це Розділ 14. Шукач. Стовуючи ногами в спорожнілому таску, хазяїн крамниці розпочав свою розповідь. Колись я був одним із найповажніших козівників. Найвідоміші вчені зверталися до мене і лише до мене за допомогою, щоб вишукати давні манускрипти, мапи найвіддаленіших місць. Розкрити таємниці світу зірок. Аж поки до мене якось не прийшов один чоловік. га я все добре пам'ятаю, ніби це було вчора. Хіба таке забудеш? Той чоловік уже дав, мовив, вчав папірус роз... з пункту. Хроніки з життя перших переселенців, які прибули сюди море і за допомогою богів, збудували діли життя. га так, сину, кудів життя, а й давніша будівня пульта. Вона давніша за сам пісок, як і з'явився тут багато років потому, принесений заздрісним вітром, коли засновники вже пішли. Ха, так, пішли. Але в папірусі про заслювання? що Там була пам'ятка. У тому папірусі вмістився Повний перелік усіх кімнат дому, і в ньому значилася одна зайва кімната. Про неї не знав жоден вказівник. Навіть великі писарі про неї нічого не знали. Я звірився з давніми переліками і війшов висновку, що автори папірусу помилилися. Я повідомив про це вчевим, але мої слова його не переконали. Він наполягав, що та кімната все ж таки існує і що її існування приховується навмисне, аби зберегти якусь пов'язану з нею таємницю. Але таємниці не було жодної таємниці. Розумієте, синки, не було таємниці, бо й кімнати теж не було. Просто помилка в папірусі про заснування. Старий задумливо почухав ніс. А, я подумав було, що той вчений і протягом довгого часу навіть не згадував про нього. Але якось він повернувся і сказав мені, що розгадав таємницю та знайшов кімнату. Яку таємницю? – запитав я в нього. Е. вона була в кожного навустави та і усіх під носом, як сказав він мені. І знаєте навіщо? Щоб кинути виклик. Адже я був найкращим з усіх вказівників. Чоловік розвів руками, і в результати посуків тієї кімнати я перетворився на хворого старого, що живе в компанії крокодила. Але чому той вчений був такий впевнений, що насправді знайшов кімнату, якої немає? Запитав Джейсон. Е, він мені сказав, коли ти знайдеш кімнату, і зайдеш всередину, то побачиш там знак трьох черепак. Тоді ти зрозумієш, що я розповів тобі правду. Трьох черепа? перепитав Джейсон, пригадавши, що бачив той знак над дверима, через які вони виходили з кроту вілли аргом. Ти його знаєш, гострий язику, ти його вже десь бачив? Лише раз зізнався Джейсон. Тоді тобі більше потолонило, аніж мені, бо я цього знаку так і не знайшов. Хоча я шукав після цього роками, повинувши роботу і викликавши на коле. Я шукав в кімнату лише не того, щоб довести тому вченому що саме. що я розумніший за нього? що я найкращий шукач у світі? Зараз мені важко сказати, хлопці, але я. Тільки часто змарнував, огоплений людчі через власні невдачі, лукаючи день і ніч нескінченними коридорами, аж поки не дослідив кожен прохід, кожні таємні сходи, кожен коридор і кожні двері. Розповідь старого лилася рікою, його ніхто не перебивав. За ті роки проведені у пошуках, я вивчив дім життя, як своїх п'ять паців. Але тепер мої ноги розпухли, гомілки печуть відводи під час кожного кроку, і від тих таємниць в мене немає жодної користі. Можу послати своїх хлопців щоразу, коли мені спаде на думку, але можу послати їх куди схочу до будь-якого коридору через сотні секретних конів. Я напевно знаю, чого там не існує. Кімнати, якої немає. А пожежа, як вона пов'язана з цією історією, хазяїн крамниці низько похилив голову, ніби те питання раптом нагадало йому про весь тягар прожитих років. Коли я останнього разу заходив до колекції як в корівник та ще яке... що розгадав таємницю. Вона була в усіх на востах. Так сказав той чоловік. І я знайшов щось таке, що було на устах пусті. Отже, я подався до дому життя, де сподівався знайти рішення. Ох, який же я бодр, га? вигукнув старий, із силою трусуючи бильцем свого трону. Я був надто впевнений у собі, вважав, що за розгадки зовсім близько. Несподівано в його колосі забриніло розпач. Я заночував у домі, вичекав на сметанку. потім пересунув дзеркала. Вони відбили світло сонця і промені, підпалили папіруси. Так виникла пожежа. То була моя провина, все сталося через мої пошуки. Щойно спалахнули перші папіруси, підступний порив вітру. Підхопив пом'я і перекинув його далі. Так загорілося ніша за нішею, папірус за папірусом, дощечка за дощечкою. Через кілька хвилин палап уже цілий відсік колекції. Палап. Голос старого ніби зламався від туги й волю. Мені довелося назавжди залишити дім життя, і я сховався ось тут, створив власну колекцію загадок колекції розбитих мрій, щоб відбити охоту до пошуків у таких самих небіжених як я сам. Тут нарешті в його очах блиснув живий вогник. Зам'як вам тих випадків, коли вони готові добряше заплатити за ці пошуки. На якийсь час запала тиша. «Ну, а в чому полягала та загадка?» – завитав Рік. Він уже прийшов до тями, і його обличчя було. Звичайного кольору. — А-а-а! Загарчав знову старий, совуючись на дроні. Хоробре серце слухає, але не чує. Не існує ніякої таємниці, і не існує ніякої кімнати, якої немає. — Але ж ви казали, що той чоловік знайшов її. — Нічого він не знайшов, бо тієї кімнати не існує! Загорвали в старий, від чого з зопталуса. Вчений сказав, що та кімната зберігалася якоюсь таємницею, що була у всіх на густах. Та й самі були переконані, що не шукали її. У чому полякала таємниця? Можливо, ти занадто топи, щоб зрозуміти, Стинку, немає ніякої таємниці. Джейсон підвівся зі стільця. У такому разі не будемо марнувати час. Дякуємо за розповідь. Ідемо почитаємо той папірус про заснування. Старий значно розреготався. Яким чином, папірус про заснування зваріть під час пожежі, а з ним і всі інші можливі посилання на кімнату, якої немає? Ну, то підемо ще кудись, відрізав Джейсон, окрім одного єдиного. Петро закінчив фразу хазяїв храниці і лінивим рухом почухав Таоса по голові. У саду вілли Арго лаявся і горланим розлючений Манфред. Джулія закрила руками вуха. Чому він так кричить? Чому я б зробив? Хто цей чоловік, Несторе? Манфред, як навіжений, є біограф коло будинку шукаючи спосіб потрапити всередину. Він лупив кулакану по дверях куклі, стукав у двері головного входу. Гепа попускнув тераси, але усюди було зачинено. З кожним наступним ударом злість Нестора наростала. Але садівник добре розумів, що не може зустрітися з тим одержимем вічнавіч. Сили були геть нерівні. Джурія з Нестором сиділа в будинку, як в облозі, поки Манфред виливав свої люті на двері і війкла вілли арго. Та коли молодик припинив репетувати і лаятися, стало ще гірше. Спочатку вони не звернули на це особливої уваги, але тиша тривала занадто довго. Може він таки пішов, висловила припущення Джурія, і вийшли на терасу, щоб перевірити це. Але автівка все ще стояла посеред двору. Гресте весь час мовчав і ходив слідом за Джулією, наче тінь. Садівник ледь не тремтів від напруження, зціпивши кулаки і притиснувши випрямлені руки до боків. А його обличчя ніби закам'яніло від стримуваного гніву, але почуття, які він з таким зусиллями намагалися приховати, робили його якимось особливому вразливим. І чи не вперше з того часу, як Джулія опинилася на віллі Арго, вона зрозуміла, що Нестор справді вже дуже старий. «Що він там робить?» запитала дівчина. Не промовивши ані сходи, слова, Нестор піднявся сходами у вежу, відчинив дзеркальні двері і зайшов до кімнати. Він почав визирати то з одного вікна, то з іншого, намагаючись розслежити, що поїться в саду. Джулія пішла за ним до дверей. Тадаху почувся якийсь скрегіт. Чи, може, на горищі? Дівчина помітила, що хтось намагався зламати засув на вікні у веші. «Хто той чоловік, нестере?» – знову запитала вона з тримкінням у голосі. Це стара історія. Розкажіть мені. Не зараз, дівчинко, не зараз. Розкажіть, наполягала Джулія. Вітер свистів навколо веші, ніби намагався зірвати її та кинути в море. То була помилка, помовив Нестор. Помилка, пані Мур, це сталося давно. Тоді її спало на думку осучаснити кіл морков. Осучаснити? Коли приїхали, нам із Джейсоном здалося, що часто зупинився в милому столітті. Садівник Суку засміявся, потім, ульгаючи, вийшов із вежі і рушив перевіряти інші вікна в будинку. Мені б не хотілося тебе розчаровувати, але це зовсім не так. На жаль, час біжить, мов скажений кінь. Джулія наздогнала його в батьківській спальні. Невтор розчинив віконниці і вдивлявся в дощ, чекаючи, поки світло маяка не повернеться, щоб щось розгледіти. Дівчинка намагалася зорієнтуватися в темній кімнаті, пригадати, деякі меблі? Велике ніжко з балдахіним смарадового кольору, старовинні пейзажі на жовтих стінах. Яка помилка? запитала вона. Нестер ще кілька хвилин повстояв біля вікна, врешті зачинив біконниці і відповів. Пані Мур запросила гостей на чаювання. Пан Мур заперечував, але пані... Ох, пані часом не могла бути такою нерозважливою. Вистачило лише одного запрошення, щоб потім їх вже поганою метлою не можна було відігнати від дому. Джулія кинула. «Той чоловік – один із гостей?» «Водій, так, але я вважав його звичайним городним опудом. То він тут бував?» На дворі нютував вітер із дощів. Кілька разів, але йому не дозволялися заходити всередину. Він привозив свою хазяйку, Облівію Ньютон. А от вона заходила одного разу, а потім їй вже теж більше не дозволялося. Джунія підійшла ближче і теж лизернула з вікна. Несподівано їй все стало зрозуміло. Ми розповім мамі і татові, Нестере, не хвилюйтеся, ми ніколи не продамо цей будинок. Правильно, дівчинко, молодець. У саду пролунав якийсь гуркіт. Сарай з інструментами, гукнув селівник. Він намагається зайти туди. Розділ 15-й. Розсильні кміта. Вийшовши з краниці забутих мап, рік вигукнув. Але не можна цього зробити. Джейсон зупинився, щоб поглянути на мапу міста Пут, намальовану щоденнику Уліса Самура. Чому б тобі не припинити скиллити і не допомогти мені розібратися з цією мапою? Я тут нічого не розумію. Можу потрібати твою дурню торгу, якщо хочеш. Не забувай, що в цій дурній торбі усе, що в нас залишилося, рідкіл моркова. А якщо й далі так піде, взагалі, все, що в нас залишилося. Скажу тобі більше, існує дуже висока іновірність того, що через кілька тисяч років якийсь археолог розкопає її в пісках пустелі і нічого не сторопає. Джейсон Пирклус От тільки не треба так нервувати. А то ти нагадуєш свою сестру. Може, тому що на відміну від тебе лісків у неї більше? Ми близнюки. Ну то і що? Існує висока ймовірність того, що лісками нас не ділили однаково. Виходить, було мало що ділити. Будь ну в рік, однією рукою поправляючи на плечі торбу, а другою перевіряючи новий згорток, запханий за пасок. Добре, я їй це передав, що й не побачу. Навіть не думай, Джейсоне, вигукнув Рік, забираючи в нього щоденник у лісса. Обережніся за тією штукою, сюд, що сказав тобі старий. А вже сказав е-е, і потім сплюнув у таз. Рік спочатку уважно вивчив малюнок у щоденнику, потім нервово... Озирнівся довкола. Повз них снували чоловіки й жінки в яскравому кольоровому одязі, не звертаючи на хлопців жодної уваги. Неподалік стояв обеніс, який позначав перехресті чотирьох грутових вулиць, посередині яких у канава втекла вода. Як гадає, де не зараз? Ага, гартома відповів йому Джейсон. Рік хотів було відповісти серйозно, але не втримався від усмішки. Від його нервовості не залишилося і сліду, тож хлопець і собі почав кульгати, копіюючи ходу старого скраниці. «Ага, Талисе, ходи на сюди! Можливо, у нас буде дорожіння для цих двох да, хлопців!» І обидва від душі розсміялися. Згодом Рік знову взявся щоденник і сказав, Якщо ото обеліск, то порт має бути десь та. Угода, на, ой, угода укладена з хазяїном крамниці, була дуже проста. Хлопці виконують для нього дві доставки містом, а він, за все, ділиться з ними останньою підказкою, що могла навести на кліт кімнати, якої немає. Лише дві доставки. Багато часу на це вам не знадобиться, і ви на городу можете залишити собі. А, а Звісно, якщо ви і справді містері, хлопці з пункту!» Двоє друзів приставили на запропонувані умови, де несли два шкіряних сувої, в які були загорнуті мапи. Першу належало доставити капітан філікійського корабля, чи вирушав до Мікен. А другу – сену, тобто лікареві, який готувався до подорожі чим відшукати нові інгредієнти для своїх рецептів. Порт вони знайшли швидко. На схід від обеліска, в житлові райони пункта, переходили з та причали, що виднілися на тлі близькочої води. Поки хлопці сходили до берега вздовж будівель із сирої церли і між возами, запряженими буйволами, повітря зменшено посвіжішало. Дихати стало легше. Після спекотного дня сонце поволі хилилося до неба краї, і від води час від часу долинали пориви вітру. Саме той вітер викликав у Джейсона перші сумніви. «Солоний!» – сказав він, під тюбцем поспішаючи за ріком. «А не повинен бути солоним?» Рік промовчав. Він повзорядто зосереджений і щоб не помолитися дорогою. І тільки коли вони дійшли до берега, рудоволосий хлопець нарешті зауважив – має рацію, це морська вода. Так вони відкрили для себе, що земля-пункт розташовувалася не на березі Ніл, а на узбережжі Червоного моря. У фінікійського корабля, куди хлопці мали доставити першу мафу, був острий кіль. А його нюсова частина нагадувала витончені обриси Мекіди. Капітан лівалець з довгим волоссям та загорілим на сольці обличчям, зустрівні щирим розкотистим свіхом. А ось і на ліпосильній Ну, та як вдалося старому роздавути для мене. Рік вручівля йому папірусу. Чудове сумно, пане капітане, промовив він, як знавець окинувши оком щоглий осмащенні. «Куди клебете?» – запитав Джейсон. «До порту Мікен вздовжу зберейся». Чоловік розгорнув папірос прямо на землі і задоволенно сказав. «Добре, добре, відмінна робота!» Жменя дебенів вилетіла з його кишені і дзвінко впала до рук хлопців. Уже через хвилину вони отміняли дебенів, на два кожі прізного хліба, скручені у ріжки і наповнені суміш чугаряшої варанини зі спеціями та очів, з рибою Червоного моря. Джейсон із Ріком дозволили собі перепочити і всілися на містку, бовтаючи босими ногами у воді. Хлопці підживлювалися, спостерігали за чузнами, що прокнували повз них, керовані довгими дерев'яними веслами. І вилувалися позолоченим флотом фараона, який стояв на причалі в Савісінькому, в центрі порту. Їжа виявилася найсмачнішою з усього, що їм доводилося коли не десь істувати. з пересохненими від спраги ротами, друзі вже повернулися до Обеліска і рушили до району, в якому жив лікар. Рік зрозумів, що в пункті дуже легко орієнтуватися. Ігантські стіни дому життя було добре видно з будь-якого перехрестя. Іншим орієнтиром слугували нуре. Усі вулиці розташовувалися під прямим кутом, а перехрестя найважливіших утворювали межі міських районів. Невеличкі будинки належали робітникам зодчим, призенкуваті, що стояли на околицях міста, селянам, найбільші дво або й три поверхові було власністю сановників, жарців та нікарів. Шукаючи адресата, хлопці натрапили на музик, який виконували валату про двох закоханих. Один із виконавців з відміленим обличчям щіпав струни якогось інструмента і час від часу додів у дерев'яну сопілку. Другий, весь у чорному та з лицем замазаним сажею, Понатхненно бив у барабани тарілки та помахував сестром, від якого розливалося сумне зеленчання. Навколо вуличних артистів уже зібралася ціла юрба. Джейсон з дріком послухали кілька куплетів балади і зрозуміли, що в ній йдеться саме про двох закоханих, які шукають один одного у домі життя. «Я ніяк не второпаю, чому всі пісні про кохання мусить бути такими сумними», – прокоментував Джексон, коли вони вже відійшли від юрвих слухачів. «Якщо хоча б один із закоханих не помирає, народ таки і слухати не хоче». Рік промовчав. Він добре знав, як страждала його мама, коли татко зник у морі. І подумав, що їй тоді було б краще не слухати ту гамі пісню про кохання. Хлопці впізнали житло Сену завдяки довгій черзі хворих. Чоловіки, жінки, старі, всі терпляче чекали на дворі, коли лікар їх оглянув при значит, лікування. Ріки із Джейсоном заявили, що вони розсині та, оминувши чергу, зайшли всередину. У привіщенні пахло чимось приємним. Тут стояло декілька ванн з водою, за якими наглядали двоє хлопчиків із голеними головами, ряди горщиків із різноманітними рослинами та численні однотипні посудини. Судячи з, написа, з написів, ці посудини були заповнені передертими напором речовинами. Вгаун, мідь, окис, заніза, вапно, натер та сода, сірка, миш'як, вугілля. Інших ємкостях зберігалися пиво, мед, різки, ольміски та рідка глина. Лікар, кремезний і латкий, готував припарку для жінки, на гомілці, в якої була рана. Побачивши Ріка та Джейсона, Сему відразу впізнав папірус, який вони принесли. Він геть забув про жінку та про її рану і скричав. Мапа, мапа, я вже на все її ніколи не побачив. Лікар вирвав папірус із рук Джейсона і навіть не поглянувши на хлопця, почав жазірно читати голос. Джейсон прокаслявся декілька разів, поки чоловік не, не, не припинив нарешті свій монолог. Нам сказали, що за доставку ми отримаємо винагороду. Винагороду? Проревів лікар і його обличчя не лилося кров'ю. Ви нагороду за неповню дапу, надіслану із запізнення. Дякуйте, що я не віддам наказ вас висікти. Геть, звідси. Хлопці кинулись до виходу. На творі Джейсон повідомив усім, хто чекав у черзі, щоб скоріше заходили всередину, бо сьогодні лікар зголосився приймати безкоштовно. Нам обов'язково на оце залазити запитала облівія Ньютон, ледве стримуючи тремтіння. Підземний чоловічок привів їх до глибо глибокого провалля, якому й дня не було. Розділені без жодної сотні коридорів поєднувалися дерев'яними містками або мотезяними переправками з кривенькими похиленими платформами, що тривалися на шківах серед джунглів перехрещених линз. На обліви та її провідників чекало щось на кшталт дерев'яного візка. Такий собі плотик, не більший за дощопримача, що тримався на бі... на чотирьох мусках. Ще б пак, промовив підземний чоловічок, запрошуючи жінку. Линва, на якій тримався візок, перетинала провалля з одного краю до іншого. А галерея попереду здавалася ще темнішою за попередню. Те, що ти шукаєш, там по той бік, пояснив чоловічок. Але перш ніж скористатися транспортом, треба заплатити. У їх поглянула на молодого Елептяна, а той у відповідь явдивно посміхнувся. І залишись тут, так вийде дешевше. «Який ти люб'язний!» – бухнула Облівія, шукаючи по кишенях ще кілька деб... дебенів. Чойно вона їх витягнула, підземний чоловічок вихопив свою винагороду з такою спритністю, з якої ящірка ловить мошкару. «Що ж, тепер можеш сфор... сфористатися транспортом. Облівія поставила носок на край дерев'яної платформи, від чого та заскрипіла, і закрово похилилася, ніби от-от полетить у безодню. Допіс, ця ж току мене не втримає. Сьогодні, нят треє, Тримайся за трие, трие, підземний чоловічок. трие, схопилася за линву, попередньо обережно посмикавши її, щоб перевірити трие, «Поїхали!» – оголосив чоловічок, підштовхнувши жінку на візок. Не давши їй часу навіть скрипнути, він теж скочив на дерев'яну платформу, притиснув облів'ю до себе і відчепив стопор, який полетів у низ. Візок заскрипів, перехилився і важко рушив вздовж каната, який дивом не обірвався. Замить облів'я опинилося по інший бік провалля, у денній галереї. Поступово очі жінки звикли до темряви, під ногами в неї було повно глиняних черепків. Підзерний чоловік принюхався і рушив поміж двома рядами здоровених джванів. «Ходімо, якщо хочеш», – промовив він, – «але ти виську куди стопаєш». Перед тим, як піти слідом, облівія обернулася. Молодий провідник насмішкувато помахав рукою з іншого боку прірви. Вирішивши позбавити його насолоди, побачити її переляканою, Облівія повернулася до темної галереї та рішуче ступила вперед. Але щойно її нога торкнулася землі, вона відчула підступне щось слизьке. Списком, що списком шовонула вбік. Облівія Ньютон хотіла було скрикнути, але крик так і застряг у неї в горні. Вона завмерла на місці, стоячи на одній нозі, мов чапля. Не бійся, прошепотів підземний чоловічок у темряві за кілька метрів від неї. Ми ще тут маленькі, і швидко тікають, як ще ступати повільно. А от вам та їх просто дави і все. я тільки і змогла вимовити обліві, прислухаючись до шуркотіння тисячі лап навколо. Бідолашні тварини, що з них взяти, закриті тут, теми. постійно шукають, щоб їсти. продовжував чоловічок, але вони безпечні. «Я хочу легально вийти з цієї брудкої діри!» – запанікувала Облівія Ньютон. Чоловічов зняв кришку з одного зі жбанів і виволкнув. «О, здається, знайшов!» Але Облівія вже знепритомніла і впала на підлогу. Щойно міст Ньютон знову розплющила очі, то відразу ж скочила на ноги і перевірила, чи лише бува не вчепилася їй у поділ спідниці. Потім озирнулася навколо і побачила, що її вже перевезли до першої галереї, тієї, яка освітлювалася лампами. Перед нею стояв молодий єгиптянин. Підземний чоловічок перераховував дебени на долоні. «Як справи?» Облівія спробували надати владного тону своєму голосу. «А ти як гадаєш?» Не терпіти не можу мишей. Бідолашні тварини. Бурмотів підземний чоловічок, підходячи до них. Маленький сивірят. Облів'я Ньютон струсунула головою, намагаючись відігнати від себе страшний спогат про те, що з нею щойно сталося. Потім поки всталися в кишенях і зрозуміла, що дивенів у неї вже майже не залишилося. «Що ти дивуєшся?» – прошепів підземний чоловічок на її німе запитання. «Ти ж мала взяти, заплатити й за зворотню путь, Але подорож виявилося корисною, а не так. І він простягнув її великий темний сувій, на якому було щось написано червоними ієрогліфами. І він простягнув її вели... походження кіл Прочитала облів'я. Її очі округлилися від несподіванки. Вона поглянула на підземного чоловічка, що чухав свою грушоподібну голову. Що ж, я так і знав, що у підземних архівах ми щось знайдемо. Облів'я гарячково розгорнула сувій, піднявши цілу хмару пилу. Стередину був маленький клаптик паперу. Візитівка. Гвендаліна Майнов. майстриня перуканка високого класу. Сан-Патрік-Ларш. 18-74-820 ков. «Це те, що ти шукала?» – запитав її молодик. Облів'я Ньютон повертіла візитівку в руках. Зворотній бік був підгорілий. «Ні!» – замерещала вона. «Це досі не те, що я шукала». Заради чого я все це терпіла? Заради оцієї мізерної візитівки? Адресу Гвердаліна я і так знаю. Для цього мені не треба пертися до яликту. Іземний чоловіщок покнюкався. Але це все, що було в архівах. Усе, що є в архівах, візитівка перукарки, облівлює стислення на кулаки, засніплене зліщем. Як вона могла сподіватися... Слети у цих підземеллях мапу Кім Як вона могла бути такою наївною? Ця візитівка стала лише черговим доказом того, що Уліс Смур та його дружина були звичайними відвідувачами дому життя та його таємних коридорів. То лише злий жарт долі. Облівія повернулася до свого провідника. Ходімо звідси, швидко, хочу поговорити з твоїм хазяїном. Негайно! Розділ 16. Остання підказка Джейсон із Ріком повернулися до травниці забутих маб, коли вже сонце хилилося до обрію. Старий чекавнений сидячи на тому самому місці. Поряд дрімав Талос. Повітря в темному приміщенні було насичене суміш чудісних запахів, глилі, ладали та ще чогось солодкого, що Рінг не міг розпізнати. Джейсон розпорів, як коли... впоралися з доставками і попросив старого виконати свою частину до Хозяїн Хазяїн крамниці тяжко зітхнув і посолався на тролі. Вочевидь, його розрятували та спритність, з якою хлопці виконали завдання. га Гострий язик говорить, і гострий язик має рацію. Тепер настала моя черга все розповісти. Чаванко все дізнатися. Лише те, що ви обіцяли. Підказку, де шукати кімнату, якої немає. Старий прокашлявся і